Ukrajna, Odessa Odesszának nem volt esélye. Az orosz hadsereg még a 2023 nyarán hetekig tartó büntetőbombázások során sem lőtt ki egyszerre annyi rakétát a Fekete-tenger partján álló egymilliós városra, mint most. A gyönyörű szép Odessa története 2700 évre nyúlt vissza. Kultúrváros volt, az ókori görögök telepedtek le itt először. Egy perccel azután, hogy Vladimir Putyin megnyomta a cseget bőrönt, pirosan világító gombját, és ezzel aktiválta a Kazbeket, az orosz nukleáris támadások parancsnoki rendszerét, a Fekete-tengeren állomásozó orosz hadiflotta különböző hajói egyszerre kilenc Onyx cirkáló rakétát lőttek ki Odessa irányába. Amikor ezzel végeztek, pár perc alatt még 12 H-22-est is az Onyxok -ok után küldtek, majd öt perc múlva útjukra indítottak 13 Kalibr rakétát. Közben három atomtenger alatt folyamatosan lőtték az Iskander ballisztikus rakétákat is, szám szerint 17-et. Az első Onixok -ok becsapódásával egy időben Odessa légterébe érkezett 19 iráni gyártmányú Shahed drón. Az ukránváros légvédelme képtelen volt egyszerre ennyi rakétával megbirkózni, hogy hatékonyan kivédjen egy ilyen léptékű, összehangolt támadást. Az orosz akciót a Kafkaz indító mechanizmussal koordinálták, vagyis mindegyik rakétát rácsatlakoztatták az oroszok saját műhold navigációs rendszerére, a Glonassra. Ez élőben figyelte az odesszai légvédelem reakcióit, és módosította a már kilőtt rakéták a 800 méter magasan 3000 km h sebességgel közlekedő onyxeket például, miután hármat eltalált az ukrán légvédelem, hirtelen lesülyesztette a tenger fölé. 15 méteres szintre vitte le mindegyiket, mert ott már nem lehetett kilőni őket, hogy aztán ilyen alacsonyan süvítsenek tovább a város felé. Odessa légvédelme sokkal elmaradottabb volt, mint a Kievi. Az amerikaiaktól kapott Patriot-rendszer és a németek ajándéka, a Szenti, az ukrán fővárost védte. Odesszának nem sok jutott. Modernizált, toldozva-foldozva továbbfejlesztett szovjet maradványrendszerrel kínlódtak. Próbálták eltalálni, amit csak tudtak. A fekete tenger víztükrén 5 perccel 11 óra előtt bukkant fel a Yuri Dolgoruki atontenger alatt járó. Egy perccel később dübörgő láng csovával a tenger alatt járó hátán szétnyíló silóból kiemelkedett a 11 méter hosszú Bulava, az oroszul Buzogánynak nevezett ballisztikus rakéta a ráerősített egy kilotonnás Leirner atomtöltettel. Odessa fölött ekkor már megtisztított, legyengített ellenállás várta. Könnyedén suhant a tengerparti város felé, megcélozva az egykori francia kormányzó Richelieu herceg szobrát. A légvédelem két kísérletet tett a Bulava megállítására, de az ukránoknak nem volt esélyük, mert az orosz-ballisztikus rakéta gyorsabb volt, mint maguk az ukrán légvédelmi rakéták. Képtelenségnek tűnt, hogy elfogják. Nem is sikerült. Az odesszai légvédelem egyébként sem sejtette, hogy atomtöltet közeledik a város felé. A Bulava 70 kilométeres távolságból jött, és másfél perc alatt érte el a célpontot. Kicsit félrement, de 350 méteres eltérés amúgy is bele volt kalkulálva a GLONASS rendszer manőverezésébe. A liner atom töltet végül moszkvai idő szerint 10 óra 58 perckor a város gyöngyszeme az operaház fölött robbant fel, 170 méteres magasságban. Az olasz és osztrák építészek 200 éves neoklasszicista remek műve azonnal eltűnt a földszínéről. A nukleáris detonáció olyan hatalmas erejű volt, annyi energia szabadult fel egyetlen pillanat alatt, hogy a robbanás pár méteres körzetében 20 millió Celsius-fokos a napfény erejére hasonlító tűzgömb keletkezett. A bomba nem hasadó alkotó részei azonnal elpárologtak. Az elektromágneses sugárzás pumpálni kezdte a forró tűzgömböt és a másodperc egymillió mod része alatt 150 méteres halálgömbé fújta fel. A vakító fényvillanásból azonnal kiszabadult a sugárzó hő, elérte a földfelszínt, először az operaházat, aztán perzselő tornádóként söpört tovább. Jobbra és balra 400 méteres szélességet ért el. Vakuvillanásnyi idő alatt elpusztított mindent, ami az útjába került, majd ez a sugárzó, hasadó atomhő ráterült Odessa belvárosára. A tűzgömb a magas hőmérséklet miatt ötven másodperc múlva megemelkedett, ezzel a földszínen vákúmot képzett, ami meggyújtotta és gomba alakúra formálta. Először fehéren világított, de aztán felszívta és elpárologtatta a felperzselt város törmelékét, ami barnára festette. A gombafelhő néhány perc alatt két kilométer magasra nőtt, és még egy óra múlva is látható volt. A robbanás azonnal gyilkos hullámként zúdult végig a városon. Gázokból formálódó külső burka, mintha kemény kagylóhéj lenne, ledöntött mindent maga előtt. Egyetlen másodperc alatt 700 méteres átmérőjű körben semmisítve meg a várost, az épületeket, embereket, mindent. A lökés hullámot még 10 kilométerrel távolabb is érezni lehetett. A sugárzás a robbanás gócspontjától 600 méterre is elérte a 3000 rad mértéket, és ezzel az élet minden formáját kiírtotta ezen a területen, hiszen a földi sugárzásnak leginkább ellenálló formája a lépfenes pórája is elpusztul 2000 rad fölött. A robbanás következtében 3500-an azonnal nyomtalanul elporlattak, és 5000-en szörnyet haltak. További 7000 odesszait ért halálos sugárfertőzés. Közülük minden második áldozat néhány héten belül szörnyű kínok között pusztul majd el, elviselhetetlen fájdalmat érezve. A többiek a sugárdózistól függően kicsit tovább életben maradnak majd, de előbb-utóbb mind a 7000-en meghalnak. Vladimir Putyint két percen belül értesítették a sikeres atomtámadásról.